корінні київляні, і належать до міського загону самооборони. «А ти, хто?» – спитав у Мирона вузьковокий коріної київлянін, широким і круглим, як пательня, лицем. «Заїжджай», – сказав Мирон, і неквапом пішов у гору. «Еслі приїжджай, так сматрів оба», – кинув йому вслід вузькоокий, і всі азіати чомусь зареготали. Вийшовши на гору, Мирон не побачив не те, що стрільців Данила Бізанца, але жодної живої душі. Ні людей, ні квітів, ні прапорів. Тут було зовсім інше якесь мертве місто і пахло в ньому смертю. Мирон зупинився біля двоповерхової кам'яниці з навстіж розчиненими дверима і побитими вікнами. Сопух смерті ще дужче вдарив йому в обличчя. Мирон побачив під ногами застиглий струмок темно-бурого кольору. Це була кров, яка витекла десь від цього будинку, присохла і затхнулася. Через побиті шиби і розчахнуті вікна було видно перекинуті меблі, розкидані папери, потрощений посуд. Хтось тут утікаючи зганяв злість на всьому, що підверталось під руку. Крізь розчинені парадні двері Мирон побачив ще один наскрізний вихід з будинку, який вів на подвір'я. Він перейшов темний коридор і потрапив до саду з великою клумбою і зруйнованим водограєм. Далі, за квітником і кущами руш та жасмину, Мирон побачив біля стайні кубку принишклих людей. Це були інші люди – зовсім не схожі на тих, що вийшли на вулиці міста. Більшість була в чорному. Одні тихо молилися самими губами, другі стояли в жалобному мовчанні, сціпивши на грудях руки, треті щось відкопували лопатами. Широкою доріжкою, посипаною жовтим піском, Мирон підійшов до гурту. На нього ніхто не звернув уваги. Ці люди були відречені від світу, і Мирон усе зрозумів, коли заглянув до стайні. Бетонна підлога була вся в крові, людському мозку і волоссі. Посередині стайні взя темний отвір, до якого з-попід стін сходилися видовбані в бетоні рівчаки. Вони теж були темно руді від засохлої крові. Сивий, сухенький дідусь, який обіруч притискав до грудей зіжмаканого капелюха, не дивлячись на Мирона, пошепки мовив. «Катівня чека!» Там он пили-гуляли, а тут... Мирон підвів очі і побачив іще страшніше. Там, де працювали люди з лопатами, уздовж садової доріжки, лежали понівечені людські тіла – щойно викупані з-під жовтого піску. Розтрощені черепи, порожні очниці, відрізані вуха, носи. Жінки з вирваним до крові волоссям. Він перехрестився і тихо пішов. Витримати таке могли тільки люди, які шукали тут рідних. Ступивши на густо посипану жовтим піском доріжку, Мирон раптом відчув – як глибоко грузнуть ноги, і сахнувся у бік. Тут теж, тут теж закопані люди. Їх навіть не закопали, а на швидку загребли піском, замітаючи криваві сліди. Тепер зрозумілою була та нестримна, часом сліпа радість киян, з якою вони зустрічали і своїх, і чужих. Вони б кинулися в обійми самого диявола, якби той визволив їх від большевицького нашестя. З висоти Печерського пагорба Мирон бачив, як на долоні київську ратушу та збурений майдан перед нею. Споглядаючи людське муравлище, він раптом відчув, що не помітив, відчув, що в його хаосі відбувається щось особливе, Є в ньому свій порядок і свої характерні прикмети, як і в будь-якому живому організмі, спільноті чи тому ж таки мурашнику. І серед тих особливих прикмет він побачив, що людське стоковисько розділилося на двоє. По праву руку перед думаю, якщо дивитися очима архістратига Михайла, який стояв на її шпилі, маяли прапори жовто-блакитні, а з лівого боку – трикольорові. І хоча українських знамен розвивалося більше і людей під ними зібралося більше, все одно було добре видно межу, яка пролягла між двома таборами. І раптом Мирон у таке, що змусило його щодуху бігти до ратуші. Від купецького саду в бік хрещатика рухалося зо два десятки денікінських кіннотників. Осип Станімір, негайно зв'язавшись по телефону зі штабом корпусу, попросив дозволу роззброїти ворога. Якого ворога? Кого роззброїти? перепитав німецькою мовою полковник Вольф. Ми з вами давно все узгодили мусити вийти на зустріч воякам добровольчої армії і запитати, куди і чого вони їдуть. Зв'язок обірвався, чи, може, полковник Вульф урвав його сам, не бажаючи слухати зайвих пояснень. Станімір схопився, як оголошений, помчав на хрещатик, прокладаючи ліктями шлях у натовпі. Зупинився перед конем денікінського офіцера, який їхав попереду кавалькади. Золоті погони вилискували на сонці. «Куди їдете, якомога суборіше?» – спитав Осип. «Це все, що він міг собі зараз дозволити у взаєминах з ворогом?» «Говорити і дивитися басом». Офіцер широко посміхнувся, блиснувши ще із золотими коронками – «Ми не їдем, нас народ несет», – пихато сказав він, об'їхав Станіміра і пустив коня далі хрещатиком. За ним потрюхикали і решта кіннотників. Осип стояв, як оплюваний. Це відбулося на очах у натовпу. І хоч деякі обивателі розпускали чутки, що галичани взяли Київ разом з денікінцями, більшість киян не могли зрозуміти цього братання. Пане сотнику, не зважайте, торкнув за лікоть остовпілого станіміра Мирон, який саме підоспів на цей казус. Усім не поясниш. Поки вони йшли до ратуші, Осип не обмовився й словом.